benvidas e benvidos a todos os que estades aquí eh, benvidos tamén aos que nos escoiten desde fora de, da, do local de Pombal eh, de Zaoito hoxe recibimos na eh, en Canción se Contan a Fouco Antas a, a un eh, querido amigo desde hai, desde hai moitos anos eh, Fouco eh, nacido en Ferreira do Baladouro a ver se si non, si non dixo nada mal no. eh, eh, tamén ten moita relación con Con, con Agillo, eh, de pequeno, no Concello de Ribeira, eh, foi a estudiar Dereito a, a Bilbao, eh, foi abogado laboralista, eh, traballou no despacho, no famoso despacho de... De Atocha. De Atocha, perdón, merda, non salía o nome. Eh, o despacho da de Atocha que sufrió... Osea, estaba ali traballando no momento que foi eh, o atentado da ultradereita contra os abogados laboralistas, e xafou por 10 minutos, a se nos quere contar algo eh, deso, unha pequena pincelada. Como vos decía, en Bilbao, traballou en Madrid, despues veio para Coruña e seguiu toda a vida con cunha, bueno, pues, cunha carreira eh, na abogacía, eh, tendo bueno, moi presente eh, a xustiza social, sempre no seu, no seu traballo. Non? pero... Nunca reñido que a festa, como acabamos de, de, de, de, acabamos de estar vendo fotos eh, moi emocionantes eh, de como, bueno, de como eh, Fouco é un dos fundadores da comparsa eh, Os Maracos xunto con outros da comparsa eh, que aquí están entonces que pa traballar hai xente, pero pa divertirse tamén é eh, de, eh, de primeira eh, calidade entón hoxe vainos nos eh, poñer unhas cancións e contarnos por que son eh, importantes para ele Viximos con o Bueno, en primeiro lugar, despois de conocer as, as tres persoas que me precederon en, en actos como este, non sei que cara yo pinto aquí, pero bueno, pero seguimos. Bueno, cando Fernando me plantexou, me invitou a participar en cancións que cantan, E o primeiro que me plantexei era como iba a estruturar a miña intervención, non tiña niña idea de como se facían estas cousas, e a elección das cancións. Entón, fi, despois de pensar, finalmente, optei porque o guión fosen unhas brevísimas notas sobre as etapas que vivín en Ribeira, en Bilbao, Madrid e Coruña, e dentro de cada unha desas etapas, puseleixen dúas ou tres cancios que, bueno, que daquela me contaron algo, non? Eh, como dixo o Fernando, nací nascí en 1953 no, no Baladouro, ainda que non nos aparento, non? <risa> bueno, e eh, despois de vivir tres, os pre, tres primeiros anos en Ayeriz, traslámonos a vivir a, a Ribeira, e ali en Ribeira foi cando eu tiña 13 anos aproximadamente donde me fixen consumidor de música. Naquela época, os meus irmáns crearon o que daquela se chamaba un conjunto músico-vocal, que chamaron os Falcons, eso fixo que a, a música que chamamos música moderna parte, empezara a formar parte importante da miña vida. Daquela, as letras das cancións non nos decían nada. Primeiro, pola censura. E segundo, porque era en inglés, e nin Deus sabía falar inglés daquela. Entón, o que nos contaba, que en contaba algo daquela, eu creo que eran as... as os ecos que hasta aquí chegaban do que andaba a acontecer en sitios como os Estados Unidos e Inglaterra, ca literatura bignik, ca, ca movimento hippie, eh, co rock and roll, ca música pop, cos novos bailes como tuís, as novas formas de vestir, con pantalos acampanados, minifaldas, en melenas, e todo aquilo creo que supuxo unha bocanada de aire fresco nun país que estaba a atravesar, como todos sabemos, o que se chamou unha longa noite de pedra, non? Eh, des época íbamos a poñer en primeiro lugar, a ver si pronuncio ben o inglés, a Hard Disnay, que noche aquel día dos Beatles, que foi unha das primeiras cancións do grupo que chegou a España, e ademais é unha das máis icónicas porque dou nome a unha das películas deles, non? Entóns cando queirades, empezamos. The next song we'd like to sing. Uh, uh, uh, uh. Puedes bailar E falando daquela época na que a modernidade empezaba a chegar a este país, non podía faltar tampouco unha canción do rei, de Elvis, en concreto... Inde <risa> in Gueto, que fala do triste e inesorable destino dos rapaces que nacían nos guetos das, ciudades, das grandes ciudades americanas. Non? Entón... Cando que vale. a canción As a snow flies When a cold and gray Chicago Morning a poor little baby child Is born in the ghetto And his mama cries If there's one thing she don't need it's another hungry amount to feed in the ghetto now people don't you understand a child needs a help in hand he'll grow be an angry young man someday and take a look at you and me i'll be too blind to see Or do we simply turn our heads and look the other way, where well, the world turns? And a hungry little boy with the a runny nose plays in the street as a coin blows in the ghetto. And his hunger burns.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 As a crowd gathers round, an angry young man Faced down in the street with a gun in his hand in the ghetto Another young man dies When a cold and gray Chicago Mourning another little baby child is born In the ghetto And a mama cry. Bueno, no ano 1969, remanta a miña primeira etapa en, en Ribeira, fomos a, a vivir a Bilbao. Sin Ribeira, se produxou o meu despertar a música en Bilbao, onde teño o meu contacto, o primeiro contacto coa política, ata entón algo desconocido para min, e como supoño que para todos os que daquela vivíamos. Bueno... Eh, Un crego que daba clases no instituto onde eu cursaba preuniversitario e que militaba no que se conocía como Frente de Liberación Popular, os famosos Felipes, foi o responsable do meu primeiro acercamento á política. No ano 1970, empecé a estudiar Dereito na Universidade de Deusto, e o ano, sigue, do ano donde coincide, me tocou vivir e participar nas importantes mobilizacións que se podoixeran contra o proceso de burgos, E no ano 71, aproximadamente, en o ano 71, fun elexido membro da dirección da, do Centro Galego de Baracaldo como delegado de Cultura. Iso permitiu-me conocer en primeira persona, personalmente, pues, a escritores como, como Blanco Amor, Manuel María, Celso Emilio Ferreiro, Méndez Ferrín, José Manuel Beiras, que acababa de publicar o seu famoso o seu famoso atraso económico de Galiza. Eh, conocín tamén a músicos como Xus Sabmonde, Amiro Casabella, que era, bueno, que xa conocía do meu poblo, o grupo Os Corri, liderado por liderado por Nacho de Felipe. Bueno, todas estas circunstancias fixeron ou influíron nos meus gustos musicais, por suposto. Xa non buscaba solo melodías bonitas ou marchosas, sinón letras que me dixeran algo e que me reafirmaran nas miñas incipientes ideas políticas, non? En aquel momento. Era época dos cantautores. En Galicia tiñamos a voz de Ceibes, non vos nombrou os membros porque todos os conocemos. En Euskadi había un movimento que se chamaba eh, que se chamaba Doca Mayro, que donde estaban Miquel Aboa, donde estaba eh, eh, Xaverlete, donde estaba Vindito Lerchundi, en, en Cataluña a Nova Cançó, que tampouco os non nombraros os membros porque os conocemos, en Castelán, tiñamos a Paco Ibáñez, a Luís Pastor, a Pablo Guerrero, no flamenco tamén estaba Manolo Gerena, era todo un movimento de xente, de cantautores. E eh, Daquela época, eu vos vou, quero que escoitedes comigo unha canción que me marcou especialmente, é unha, unha canción cunha letra, cunha música fermosa e cunha letra sinxela, que ademais é unha metáfora da libertade, do amor e da posesión. Non? Chamase, é de, bueno, é de mí que a voz é chamase Chorí a Chorí, non? que é pájaro, pájaro. Nerea izango Ozen Ezuen aldegingo Baina nonela Etzen gejago izango Baina nonela Etzen gejago izango Eta Txoria nuen maite Eta nik txoria nuen maite Egoa ke banizkion Neria izango zen Ezuen alde ingo Baina onela eseng eago choria izango Vainan onela eseng eago choria izango etanik choria nuen maite etanik joria nuen maite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 como anécdota vos contarei que esta canción actualmente é cantada no, en San Mamés, no campo San Mamés polos xogadores e polos xareiros ao remate de cada partido a ver si, vamos a ver ahora unhas imágenes cortiñas Pois pues sí, a, bueno, a música era, eu creo que era entonces un arma máis de loita contra a ditadura e eh, o meu amigo Viviano tiña moi claro vamos a escoitar unha canción dele que como esto que estamos a vivir ahora continua así non me extrañaría nada que tuveramos que volver a cantala na rúa, non? se chama O Cande Palleiro está caendo toda a Estabeu tan metido nesa época na música dos cantautores que empecei a compoñer as miñas propias cancións. Poucas, non moi boas, pero miñas. <risa> entón creei con meu irmão ali en Bilbao un dúo que se chamaba Fouco e Pero. Atuábamos en algún colexo maior, en centros galegos, no nos opoaba en Ferreira. Eh... Bueno, eh, agora eh, vos quixera poñer unha canción Permítídemeos a día, perná a día. Dun, dun disco que gravamos, dun CD que gravamos en Vigo, fai moitos anos. Eh, como salió a cosa? Pois despois cando xa vivíamos na Coruña, despois de moitos anos de vivir en Bilbao, púxose en contacto comigo Suso Bamonde, porque quería gravar a xente que na, non gravara no sen momento para que non se perderan as cancións. <risos> Eixo dixo eu, pero. (R) <risos> Entón, vamos escoitar unha canción miña de disco que se chama Por unha Galicia Nova e no estribullo, escoitaré desa, a inconfundible voz de, de Suso Bamón, de que nos acompañan. Entón, bueno, pues, por un... non morría descoito. Galicia ten uns problemas en un resolve ninguém Galicia estaba andando abal los seus también tamén cale a loitar vimos todos a loitar Escoitades a música a a voz de suso a todos a loitar non basta so yo de Galicia ten que cambiar, pois digo vos e o meu xirmar, que isto non cambiará se non ímos a loitar. Isto non cambiará se non ímos a loitar. Isto non cambiará. Que galegos vos chamades, dispoñer a loitar por a nosa que morre, pois se non loitamos xa. Isto non cambiará, pois se non loitamos xa. Isto non cambiará. Eu decide Galicia ten que cambiar Pois digo vos e meus irmáns Que isto non cambiará Se non imos a loitar Isto non cambiará Vos somes de Galicia Que galegos vos chamades Dispoñervos a loitar Ola nosa nai que morre, pois se non loitamos xa. Isto non cambiará, pois se non loitamos xa. Isto non cambiará. Calegos a loitar, ti todos a loitar. Calegos a loitar. Imos todos a loitar bueno, E falando de cantautores Non podría deixar de escoitar con vos ahora Unha canción de Paco Ibáñez Que musica un poema de Gabriel Celaya La poesía é un arma cargada de futuro Que é un verdadeiro icono de poesía social e que reclama, ademais, unha poesía, unha cultura comprometida, caloita polas libertades e polos dereitos dos traballadores. Entón, escoitamos esta canción. Unha canción que durante anos e anos non la he cantado porque consideraba que, bueno, que ya había hecho su papel, pero bien engañaos estábamos. E vuelvo a cantarla ahora, e se la voy a cantar a un chaval que me ha, me ha ofrecido, así, para... Eh, De paso, mm. una cinta de cita rosa y me ha escrito un chaval que se llama Jorge, que debe estar en la sala y le agradezco mucho la, lo, las letras que me ha escrito y diciendo que para él es un chaval que tiene 17 años y que para él, y es verdad, mm. que las canciones o cualquier expresión artística, si es bella, está más allá del tiempo y de las generaciones. Pero bueno, pero también las generaciones existen, y a la nueva generación le canto esta canción, y a todos los chavales como Jorge, de 17 años, le canto esta canción, que la recojan y que hagan lo que quieran luego. De Gabriel Zelaya, la poesía es un arma cargada de futuro. ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte se dicen las verdades, las bárbaras terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre poesía necesaria como el pan de cada día como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos dan un sí que glorifica porque vivimos a golpes porque apenas si nos dejan decir que somos quién somos nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo y maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que llenándose las manos se desentienden y evaden Maldigo la poesía de los que toman partido, partido hasta forrarse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuanto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas, de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. No es una poesía, gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos.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 Bueno, meu remato a carreira no 1975 e tiña moi claro, clarísimo, que quería ser abogado laboralista. Unha figura que dentro da abogacía xurdira uns poucos anos antes, non? nos anos 60. Tras lado a Madrid en per na percura dun despacho colectivo, en marzo de 76 consigo entrar a formar parte do despacho da de Tocha, Era un despacho liderado por Manuela Carmena e que se situaba na órbita política do Partido Comunista de España, órbita na que se situaban outros despachos tamén laboralistas en Madrid, como o de Españoleto, que lideraba pois Cristina Almeida. Non? Eran despachos que se rexían colectivamente, é dicir, eh, Os votos, o meu voto valía igual que o voto de Manuela Carmena, que o voto das, da personal de administración ou co voto da señora que tiñamos de encargada de mantenimiento e limpieza. E máis, todos ganábamos o mismo. Eu, recén chegado, ganaba o mismo que Manuela Carmena, que a señora da limpieza e cos os administrativos. E, eran, tempos, eran tempos de moito traballo. Eu recordo que as colas de persoas agardando consulta non solo enchían a sala de espera, os pasillos do despacho, senón que baixaban por todas as escaleras e incluso salían á calle. No? As xornadas no despacho nunca terminaban antes das, de da noite aproximadamente. Pero tamén eran tempos de ideas compartidas, eran tempos de charlas, conversas prolongadas ao redor dunhas cervezas. Pois en locales míticos para min, vamos como era a cervecería Santa Bárbara, ou a discoteca El Junco, que eran de, lugares de reunión habituales dos abogados laboralistas. Non? En aqueles momentos, en aqueles sitios escoitámos cancións. Eu quero poñervos ora unha canción que se chama Mi Calle, del honestar, porque é unha canción que fala da vida en esos barrios marginales, exórbidos, que estaban a xurdir e que estaban xurdindo nos, nas aforas das grandes ciudades. Non? Eran barrios, ademais, en Madrid, que nos asesorábamos tamén, tiñamos consulta ali, sobre todo, consulta do Movimiento Cidadán, as asociacións de veciños e outros colectivos. Non? Esto, bueno, pues esta canción de Londestar fala desa vida triste e sórdida en esos barrios. Na, na, na, na. Bueno, ahora vamos a escoitar, ímos a escoitar tamén outra canción daquela época que escoitábamos, canción que a mí sempre me gustou moito, e que a través de metáforas falaba ou denunciaba o lado oscuro do que naquel momento se conocía como sono, o soño californiano, non? e dos Eagles e Hotel California. Creo que tocoume vivir en Madrid unha época na que a sociedade fervía, bulía, presentíase que o fin da ditadura estaba perto, fomos ganando espacios na rúa e a xente, eu supoño que a vos pasaría tamén, estaba esperanzada, escoitábamos daquela cancións e músicas que nos animaban a seguir adeante en, en esa loita. Eh, eu vos quero poñer ahora, bueno, escoitamos a Víctor Manuel, a Ana Belén, a Luís Pastor, a infinidade deles, non que non vou agora repetir, pero eu quero poñer unha canción eh, dun desos músicos, Luís Pastor, que, que fala, é unha canción sencilla, unha canción de amor, que fala de como un home vaise enamorando dunha a que ve a dos vagones de distancia todos os días da semana no metro, non? A canción chamase Metro de Lunes, aínda que é un pouco posterior a esa época, deve ser dous ou tres anos posterior, é unha preciosidade, por tanto, por iso quero que as coitemos, non? Metro de Lunes. manos tenues y puntuales con una boca repleta de paisajes El miércoles no vino una tormenta arrasó sin tirar minúsculos ladrillos y el billete amarillo que marca mi cansancio. De ocho a ocho se hizo un nudo en el bolsillo El jueves otra vez giró el planeta Sobre toda su luz prendió su cuerpo Me sepultó en la luz de su mirada Soñé de día, de noche fui deseo El viernes llevaba en las pupilas un brillo musical tras sus mágicos senos de extraña curvatura intenté como un náufrago hacer señas de auxilio pero un vértigo mudo envolvió su descenso el sábado sin falta decidí detenerla declarando la rea alevosa convicta Ejercer armas vitales a mansalva Premeditadas cejas de dardos venenosos flores de óvalo y fui eco y espejo cosechando sus dedos horizontes violados de unas ojeras grises oh. falando de esperanza colectiva eh, pero chegou un momento en que houve alguén, os feixistas que quixeron poñer fin a esa esperanza colectiva eh, iniciaron unha campaña, de campaña unha escalada de violencia no mes de xaneiro de 1977 eh, ca semana Tráxica o 23 de, de, de xaneiro os guerrilleros de Cristo Rei matan unha manifestación a Arturo Ruiz o estudiante No 24, pola tarde, a policía mata nunha concentración en protesta pola morte de Arturo y Zamariluz Nájera. Esa mesma noite, pois pues, entraron no despacho de Atocha 55. E vos teño que explicar que o despacho de Atocha empezou no número 49, para a final de 1976, debido ao excesivo traballo que había, ampliouse ao número 55 da caña. Es, Traladámonos varios abogados entre o seu Esa noite terminamos de traballar xa horas de cuarto e nos despedimos de, de abogados do despacho que quedaban ali para participar en unha reunión de abogados que, dentro dos despachos colectivos da, da órbita do PC, levaban o sesoramiento ao Movimento Ciudadano, eh, as asociaciones de veciños e outros colectivos. Cando baixamos, íbamos saludando outros compañeros de outros despachos que viñan a esa reunión. Non? Eu fume a cenar, esa noite con un compañero, con unha prima de Cristina Almeida que traballaba no despacho como administrativa, e cando rematamos, pois marchei para casa un piso que tiña no barrio de... <ríe> me mesmo. Bueno, no barrio de, de Lavapiés. E, pola mañan cedo, sobre as sete da mañan, pois me despertaron unhos golpes na porta, me levantei, era meu irmão que, que estudiaba en Madrid, e que, que foi que, que me contou o que sucedera, no? e, ele estu, estaba estudiando de noite, escoitou a radio, escoito a noticia do, do atentado, pasou toda noite. Non sei. nonar do <risa> bueno, o pobre Pasu toda a noite do hospital, un hospital, pois pues, a ver se si me encontraban algún deles. É como non puido contactar comigo porque non tiña teléfono nin nin casa tiña porteiro automático, non? Entón, el foi pola o que me contou o que sucedera, de inmediato púsenme en contacto cos meus compañeiros e pouco a pouco fomos enterando dos detalles no mundo da masacre do atentado. Fumonos enterando de que chegaron ao despacho 15 minutos despois de marcharnos nós. Fumonos enterando dos mortos, dos feridos. Eh, e vos quero contar un detalle ainda máis trágico todavía, non? que era que eh, un administrativo, Rodríguez Leal, eh, ao que nos contratáramos como administrativo, ao ser despedido da telefónica non folga, pois baixou do despacho cando a nos e, marchou para casa e cando iba para casa acordouse de que deixar olvidado no despacho un mundo obreiro. Volveu e, e foi asesinado. Bueno, a escena, non, eso xo salto, pero non... Po. Bueno, se si, si, Lembrar aquí simplemente o, o, o impresionante o impresionante enterro dos meus compañeros ao que asistiron máis de cem mil personas en unha atitude de respeto e de silencio non? para protestar para, para protestar polo, polo atentado e reclamar as libertades democráticas. Non? e Xusto, 72 días despois do enterro, o Partido Comunista de España foi legalizado. E... Bueno, a mediados dos 77 sete deixo o Madrid, e veño a traballar a Coruña, donde creo o abro con Rafael Várez un dos primeiros despachos laboralistas da provincia, e li vivo hasta 2018 en que me jubilo e marcho a vivir a Guiño. Daquela época non vos vou a poñer ninguna canción, porque non hai tempo material, e, segundo foi unha época non foi un época que musicalmente falando me aportara moito. Eso sí quería poñer unha canción dos maracos, pero resulta que te que non, non tiña ningún vídeo. pero despois na sobremesa supoño que escoitaremos máis de unha. Non? Eh, para rematar eu quería escoitar con vós unha canción que é un bonito canto á vida e a esperanza unha canción que me gustaría ter composto ou escrito eu para dedicarle a miña filha nos netos pero desgraciadamente perdona nunca tuven talento para elo e demais xa estaba composta e escrita por, por José Agustín Goitisolo e Paco Ibáñez Parabas para Julia escoitaremos ademais a versión dos suaves para darlle un pouco de, de marchinha pero tú no puedes volver atrás porque a la vida ya te empuja como un abrigo interminable interminable te sentirás a cobrar Eso todo que raso haber nacido no haber nacido entonces siempre buena ando bueno, eh darbo las pola invitación, pedirvos disculpas. Eu sempre fui choromicas hasta chó. A ah, non, hasta choraba vendo a serie aquela de da la Casa da Pradera. O pois, señor pois, aquí imaxínate. É nada máis, bueno, pois gracias. Eh. El tesouo dicindo que non sabía moi ben que pintaba aquí, entre sesións, Tuvemos grandes sesións, unha delas foi por Oli, pero xa acabou protagonizar unha sesión, te grazas de contan, maravillosa e en canto a emoción, eu creo, damo eco. Eu creo que chega, que deixa xa un ston, alá, alá arriba. Vamos te daro de parte da Troita Armada, un regaliño eh todo agradecemento, pois pues moitas grazas. Y mira, que es incluso Pono, ¿no? Aquí, pública ¡Hombre! <risa> <risa> ¡Hombre! ¡Maravilloso! Esto hay que ponerle aquí el corte, ¿no? Ah. ¿Así? Si es de tu talla, a mí me tiene que ir. No, es adaptable, Xavés. Vale para todos. Ahí, a ver, a ver qué tal se si va. Ah, muy bien, muy bien.